Második fejezet A bosztani késő ősz, noha az ord, tél előhírnöke volt, felvidította a Jason t Kedvenc puha kalapja és jól belakott ballonja, jól szolgálatot tett a hideg októberi estén. A felfeltámadó szél elsárgult szilvafa leveleket kavart a lába körül, ahogy fölfelé baktatott az Mt Vernon street majd a városháza alatt átvágott az oszlopos átjáron. Átment a kormányzósági központ sétányának túloldalára, megkerülte a Gino vásárteret, mely tele volt utcai művészekkel, és már is ott volt a North Eden, Boston kis-Itáliájában. Itt aztán volt nyüzsgés, az utasarkokon széles taglajtések kíséretében tereferéltek a férfiak, és az ablakon kihajló nők harsány hangon a szemközti járdán álló ismerőseikkel. A levegőben őrölt kávé és mandulás sütemény illata szállongott. Mintha csak a valódi Olaszországban járna a környék elbűvölte az embert. A Hanover Street második kereszt utcájánál Jason jobbra fordult, és már is megpillantotta Paul River egyszerű, faburkolatú házát. A macska kirakott teret, fém pillérekre rögzített, súlyos, fekete kikötői lánc vette körül. Pontosan Paul River házával szemközt állt a kárbonára, Jason egyik kedvenc étterme. A téren még két másik étterem is volt, de egyik sem léphetett a kárbonára nyomába. A bejárati lépcső tetején a főpincér fogadta, s elvezette az ablak melletti törzs asztalához, ahonnan kilátott a különös ódon térre. Mint sok más bosztoni helynek, ennek is volt valami valószerűtlensége, mintha egy sajátos minta alapján rendezték volna be. A Jason egy palack gavimárkájú márkájú fehér bort rendelt, Srekcsánik ezt az asztalra kirakott pogácsát. Tíz perce várhatott már, amikor megállt a ház előtt egy taxi, és kiszállt belőle hész. Az autó már elment, de ő még percekig állt a járdán, és merőn nézett vissza a North Streetre, amelyről jött. Jason figyelte, el nem tudta képzelni, mire vár Hayes, de végül megfordult, és bejött az étterembe. Elnézte, hogy a főpincér az asztalhoz kíséri Hayes-t, s meg kellett állapítania, hogy egyáltalán nem illik ide az elegáns berendezés és a divatosan öltözött vendégek közé. Pecsétes laborköpenye helyett most egy elnyújt twítszakó volt rajta, még a folt is elszakadt a könyökén. Hész úgy lépkedett, mintha nehezére esne a járás, és Jason arra gondolt, talán már beívott valahol. Hész rá se nézett Jasonre, csak ledobta magát az üres székbe, és kibámult az ablakon, újra csak a North Street irányába. Egy szerelmes párocska tűnt fel az utcán, Hész szemmel tartotta őket, még el nem tűntek a Prince Streeten. A szeme most is üveges volt, és Jason egy újabb legyező korálhoz hasonló, Vörös hajszálerekből álló foltot vett észre hész orrán. Elefáncson csápattságú bőre heringet juttatta Jason eszébe, ahogy először pillantotta meg a koronária őrzőben. Nyilvánvaló volt, hogy hész nincs jól. Most belekotolt vídzakolja egyik kidudorodó zsebébe, és előhalászott egy gyűrött csomag cigarettát. Kipöckölt egy mezítlábas kámelt reszketek kézzel rágyújtott, és a szemében felcsillant valami heves indulat. Valaki folyton a nyomonban jár, mondta. Jason nem tudta, mit kellene erre mondania. Biztos vagy benne? kérdezte. Nem is vitás. Hész mélyet szívott a cigarettájából. A parázsló hamu a fehér abrószra hullott. Egy sötétbőrű, elegáns fickó, egy jól öltözött külföldi, mondta dühösen. Ettől vagy ilyen nyugtalan? Jason megpróbált belebújni a pszichiáter szerepébe, úgy látszik, mindennek a tetejében Hész még jól fejlett paranójával is rendelkezik. Krisztusom, hát persze, kiáltott Hész. Néhányan odakapták a fejüket, mire lehalkította a hangját. Téged nem zavarna, ha valaki meg akarna ölni? Megölni? visszhangozta Jason. Most már biztos volt benne, hogy Hész megőrült. Ahogy mondom, és a fiamat is. Nem is tudtam, hogy van fiad, mondta Jason, ami azt illeti még azt sem tudta, hogy Hész megnősült volna. A kórházban az a hír járta, hogy diszkókba jár, ha a nagy ritkán szórakozni akar. Hész elnyomta a cigarettáját a hamutartóban, halkan elkáromkodta magát, újra rágyújtott, és ideges, rövid pöffékelésekkel fújta ki a füstöt. Jason rájött, hogy Heath az ideg összeomlás határán van, és tudta, nagyon óvatosnak kell lennie, hiszen félő volt, hogy végkép összeroppan. Lehet, hogy ostobaságnak fog hangozni, kockáztatta meg, de segíteni szeretnék. Gondolom ezért akartál beszélni velem, és őszintén szólva Alvin nem vagy valami jó bőrben. Héz felkönyökölt az asztalra, és homlokát a jobb öklére támasztotta. Égő cigarettája vészesen közel került összekusszált hajához. Jason erős kísértést érzett, hogy vagy a haját, vagy a cigarettáját arréptolja, de nem szerette volna, ha a pasas meggyulladna itt, mint valami fákja. Hész zaklatott lelkiállapota miatt egyiket sem merte. Óhajtanak rendelni, uraim, kérdezte egy pincér, aki némán megjelent az asztaluknál. Az Isten szerelmére horkant fel, Hész a fejét fölkapva. Nem látja, hogy beszélgetünk? Elnézést kérek, uram. A pincér meghajolt és elment. Hész mély lélegzetet véve visszafordult Jasonhez. Szóval nem nézek ki jól? Nem, nem tetszik a színed. Ráadásul kimerültnek, nyugtalannak látszol. Ó, a vességbelátó orvos, mondta Hész marogunnyal. Aztán hozzátette. Ne haragudj. Nem akartam undok lenni. Igazad van. Nem érzem jól magam. Pontosabban szólva, pocsékul érzem magam. Mi a baj? Nagyjából minden. Izületi gyulladás, emésztési zavarok, homályos látás, még bőrszárasság is. A bokám úgy viszket, hogy majd beleőrülök. Szó szerint szétesőben vagyok. Talán okosabb lett volna, ha a szobámban találkozunk, jegyezte meg Jason. Alaposan ki kellene vizsgálnunk. Majd később. Most nem azért akartam beszélni veled. Meg lehet, hogy nekem már amúgy is túl késő, de ha a fiamat meg tudnád menteni. Hirtelen elhallgatott és kimutatott az ablakon. Ott van. Jason megfordult ültében, és még éppen meglátta a North Street-en elsiető alakot. Honnan tudod, hogy ő volt az? Fordult vissza Héchez. Attól a perctől kezdve követ, hogy kiléptem a jegy épületéből, szerintem meg akarolni. Jason nem tudta eldönteni, tény-e, vagy téveszme az, amit hallott, így aztán figyelmesen megnézte a kollégáját. A legenyhébb kifejezése is különösen viselkedik, gondolta, de eszébe jutott a mondás is, mi szerint, még a paranoiásoknak is van ellenségük. Talán tényleg követi valaki Hézt. Kihalázta a vödörből a behűtött boros palackot, és megtöltötte mindkettőjük poharát. Talán jobb volna, ha elmondanád, miről van szó. Héz lehajtotta a bort, mintha egy fél deci pálinka volna, aztán megtörölte a száját a keze fejével. Olyan furcsa történet. Mit szólnál még egy kis borhoz? Jason újra töltötte a poharát, Hész pedig folytatta. Nem hinném, hogy különösebben ismernéd a kutatási területemet. Van némi elképzelésem róla. A növekedés és a fejlődés, mondta héz, hogy mitől működnek és mitől állnak le a gének, például a pubertásnál, mindítja be a megfelelő géneket. Ennek a problémának is megoldása komoly teljesítmény lenne, nem csak mert potenciálisan befolyásolni tudnánk a növekedést és a fejlődést, hanem esetleg leállíthatnánk a rákot, vagy infarktus után beindíthatnánk a sejtosztódást, hogy létrehozzunk új szívizmot. Egy szóval leegyszerűsítve a dolgot, engem elsősorban a növekedés és a fejlődés kényeinknek a beindítása és leállítása érdekel. De mint a kutatásban, oly sokszor nálam is ott bukkant elő valami értékes, ahol az ember nem is várta. Körülbelül négy hónapja. Kutatás közben váratlanul felfedeztem valamit, valami csúfondárosan mulatságos, mégis meghökkentő dolgot. Egy roppant fontos tudományos felfedezésről beszélek. Higgyél nekem, Nobel-díjas ügyről van szó. Jason megpróbálta legyűrni hitetlenkedését, bár megfordult a fejében, vajon héz, nem nagyzási hóbortal akarja kompenzálni a paranoiáját. Mi volt a felfedezésed? Egy pillanat, válaszolta Hays. Letette a cigarettát a hamutartóba, és jobb kezét a mellére szorította. Jól vagy? kérdezte Jason. Héz most, mintha egy ágy még szürkébb lett volna, és a haja tövénél izzadság ütköztek ki. Jól vagyok, válaszolta Héz, és kezét az asztalra ejtette. Ezt a felfedezést nem jelentettem be, mert rájöttem, hogy csak az első lépés jelenti egy még szenzációsabb tudományos felismeréshez, valami olyasmire gondolok, mint például az antibiotikum vagy a DNS kettő spirális szerkezete. Olyan izgalomba jöttem, hogy nappal látéve dolgoztam, aztán rá kellett jönnöm, hogy az eredeti felfedezésem nem titok többé. Hogy felhasználták, amikor ezt megsejtettem. Hész hangja elakadt. Olyan arccal bámult jason mintha zavarban lenne, de rögtön utána félelem ült ki az arcára. Alvin, mi van veled? kérdezte Jason. Hész nem válaszolt. Jobb kezét újra a mellére szorította. Egy nyögés szakadt ki belőle, majd mindkét karját előrelökve megragadta az terítőt s maga felé rántotta. A boros poharak feldöltek. Hész megmozdult, hogy fölálljon, de ez már nem sikerült neki. Heves, folytóköhögés jött rá, s eközben a szájából sugárban ömlött a vér az abroszra és Jasonre, aki hátraugrott és felborította a székét. A vér hullámokban tört fel Hészből, Eláztatott mindent, s a közelben ülők sikoltozni kezdtek. Jason belgyógyász volt, tehát tudta, mi történik. A vér élénk vörös volt és a szószoros értelmében kipumpálódott hész száján. Ez azt jelentette, hogy közvetlenül a szívéből jön. A következő másodpercekben Hész nyársat nyelve ült a széken, szemében a félelmet zavar és fájdalom váltotta föl. Jason megkerülte az asztalt, és vállal ragadta hayes -t. Sajnos nem tehetett semmit, amivel elállíthatta volna a vérzést. Héz sorsa, vagy az elvérzés, vagy a fulladás volt, s ő nem tehetett mást, mint hogy a karjában tartja, míg el nem folyik belőle az élet. Amikor Hayes teste elernyett, Jason hagyta, hogy lecsúszson a földre, bár az emberi test hozzávetőleg öt liter vért tartalmaz, Valahogy sokkal többnek látszott, ami kifolyt az asztalra és a földre. Jason a szomszédos már kiürült asztalhoz fordult, és elvett róla egy szalvétát, hogy megtörölje a kezét. A katasztrófa kezdete óta most először vett tudomást a környezetéről. A vendégek felugrátak az asztaloktól, és most a helyiség távolabbi végében zsúfolottak össze. Sajnos többen is rosszul lettek. Maga a főpincér is elzöldült arccal támolygó léptek el közeledett feléje. Hívta mentőt, nyögte ki a szájára szorított keze mögül. Jason lenézett hészre. Műtő nélkül, beindított és készelétbe szív szívtüdőgép nélkül esély sem volt rá, hogy megmenthetik. A mentőautónak most már nem volt semmi értelme, legfeljebb annyi, hogy elvihetik a tetemet. Újra lenézett a merev testre, s egyre inkább az volt a véleménye, hogy tüdő tüdőrákja lehetett. Egy daganat szétmarhatta az aortáját, és ez okozhatta a vérzést. Volt abban valami tragikomikus, hogy a cigarettája még most is ott feküdt a habos vérelteli hamutartó szélén. A vékony füstcsík langattan szállongott a mennyezet felé. Már hallotta is a közeledő mentőautó víjogó szirénázását, de még előtte befutott a billogó kéklámpás rendőrségi járőrkocsi, s két egyenruhás rendőr valósággal berontott az ajtón. A fiatalabbik, a 19 évesnek látszó szőke Peter Carbo nyomban nyombanáződött. A társad Jeff Mario már el is küldte, hogy kérdezze ki a vendégeket. Ő maga egy-két év eltéréssel egy idős lehet egy Mi az Isten történt? kérdezte elhülve a rengeteg vérláttán. Orvos vagyok, közölte rögtön Jason. Ez az ember halott, elvérzett, semmit sem lehetett csinálni. Jeff Mario Hayes fölé googolt, és óvatosan kitapogatta a polzusát. Megnyugodva fölállt és figyelmét Jasonre irányította. Maga a barátja? Inkább kollégája, felelte Jason. Mindketten a jekben dolgozunk. Ő is orvos, bökött Jeff Mario a hüvelykújjával héz felé. Jason bolintott. Beteg volt? Nem tudom biztosan, válaszolta Jason. Ha találgatnom kellene, azt mondanám, hogy rákos volt, de tudni nem tudom. Jeff Mario jegyzett füzetet és ceruzát vett elő. Hogy hívják az illetőt? Alvin Hésznek. Van his úrnak családja? Azt hiszem, felelte Jason, az igazat megvalva nem sokat tudok a magánéletéről. Említést tett a fiáról, ebből gondolom, hogy van családja. Tudja a lakás címét? Sajnos nem. Mario rendőr egy pillanatig Jason arcát fürkészte, aztán lehajolt, és alaposan átkutatta a hész zsebeit. Végül talált is egy tárcát, és lapozgatni kezdte hész iratait. A fickónak nincs jogosítványa, jegyezte meg, és Jasonre nézett megerősítésért. Nem tudom. Jason érezte, hogy elfogja a reszketés, csak most döbbent rá, micsoda szörnyűség játszódik itt le. A mentőautó mind halsányabb szirénázása behallatszott az ablakon. Már meg is érkezett. A kék lámpa mellett egy vörösen villogó is volt rajta. Aztán belépett két egyenruhás mentős, az egyik szerszámos ládához hasonló fémdobozt hozott magával, és egyenesen hészhez mentek. Ez az ember orvos mutatott Jeff Mario a ceruzájával Jasonre. Azt mondja, ennek itt már vége. Azt mondja, a fickó rákos volt és elvérzett. Nem vagyok biztos benne, hogy rákja volt, szólalt meg Jason élesebb hangon, mint akarta. Már látszott rajta, hogy reszket ezért összekócsolta a kezét. A mentősök futtában megvizsgálták hézt, aztán fölálltak. Az egyik, amelyiknél a doboz volt, szólt a másiknak, hogy hozza be a hordágyat. Oké, megvan a címe, jelentette Jeff Mario, aki közben tovább keresgélt Héz tárcájában. A magasba emelt egy kártyát. Oda átlakik a bosztoni belvárosi kórház mellett. Kimásolta a címet a noteszába. -a, a fiatalabbik rendőr neveket és címeket írt össze, köztük Jézanét is. Amikor indulni készültek, Csizön megkérdezte, hogy elkísérheti ilyen a holttestet. Rossz érzés maradt volna benne, ha egyedül engedi útnak hészt a halottas házba. A zsaruk azt felelték, ők nem bánják. Ahogy kijutottak a térre, Jason látta, hogy ott már jócskán összeverődött a tömeg. Az efféle események híre tűzként terjed el a North end -en. De a tömeg csendben volt, mert a halál jelenléte áhítattal vegyes félelemmel töltötte el az embereket. Jason szemmel megakadt egy jól öltözött férfinak, ki szemmel láthatóan igyekezett elvegyülni a tömegben. Olyan volt, mint egy üzletember, inkább latin-amerikai vagy spanyol, mint sem olasz. Különösen a ruházata és Jason maga sem értette, miért tűnt fel neki az illető. Ekkor megszólalt az egyik mentős. A barátja mellé akar beszállni? Jason bólintott és bemászott a kocsi hátsó ajtaján. Hayszel átelemben, a lábával egy vonalban, leült egy alacsony ülésre. Ugyanilyen székre telepedett az egyik mentős is, csak Haysz fejéhez közelebb. A mentőautó rándult egyet, majd elindult. Jason a hátsó ablakon átlátta a vendéglőt és az összegyűlt tömeget. Ahogy ráfordultak a Hanover Streetre, meg kellett kapaszkodnia. A szírére nem szólt, de a villogó fényt nem kapcsolták le. Ezt Jason az üzletek a üvegeiben látta. Az út rövid volt, nem több öt percnél. A mentős társarogni próbált, de Jason éreztette vele, hogy egyedül akar maradni a gondolataival. Csak bámulta a hész letakart testét, és megpróbálta megemészteni a történteket. Képtelen volt másra gondolni, mint arra, hogy a halál üldözi őt. Furcsa módon felelősnek érezte magát hészért, mintha még most is élhetne, ha a bal szerencséje nem hozza vele össze. Tudta, hogy józan észre minden ilyen gondolat nevetséges, de azt is tudta, hogy az érzések nem mindig igazodnak a valósághoz. Egy éles balkanyar után a mentőautó hátra gurult, majd megállt. Amikor kinyílt a hátsó ajtó, Jéző ráismert a helyre. A Massachusetts állami kórház hátsó udvarán álltak. Jól ismerte a kórházat, évekkel ezelőtt itt volt bent lakógyakornok. Miután kimászott a kocsiból, a két mentős gyakorlott mozdulatokkal kirakta helyiszt. A kerekek kioldódtak a hordágy alatt, némántolták be a tetemet az ügyeletre, ahol egy nővér egy üres balesetes szobába irányította őket. Hiába volt orvos, Jason nem tudta, hogyan kell viselkednie ilyen helyzetben. Már azon is meglepődött, hogy az ügyeletre jöttek, holott hészel nem volt mit kezdeni. Aztán végig gondolva a dolgot rájött, hogy hészt hivatalosan is holták el nyilvánítani, és eszébe jutott, hogy neki is így kellett tennie, amikor annak idején itt teljesített ügyeletet. A balesetes szoba fel volt szerelve mindazokkal az eszközökkel, amelyek a gyors beavatkozást szolgálták. Jason itt végre lemoshatta a kezéről hész vérét. A mosókagyló fölötti kis tükörben látta, hogy az arcára is jócskán fröccsent belőle, s már rá is száradt. Több papírtörölközőt elhasznált, mire megszárogatta magát. Véres volt a zakója, az ing melle, még a nadrágja is. De ezen nem igen tudott segíteni. Éppen végzett a mosakodása, amikor berontott egy orvos. Kezében egy rugós irattartóval. Minden teketória nélkül lerántott a hészről a lepedőt, majd levette a nyakából a fonendoszkópját. A fénycsövek éles világításában hész arca kísértetiesen sápatnak tűnt. A rokona kérdezte az orvos, mint egy mellékesen, miközben hész mellén hallgatózott. Jason csak akkor válaszolt, amikor a másik kibette a füléből a fonendoszkópot. Nem, a kollégája vagyok. Együtt dolgoztunk a Jóegészség klinikán. Maga orvos érdeklődött a másik, valami vár több tisztelettel a hangjában. Jason bolintott. Mi történt a barátjával? Közben egy ceruzalámpával belevilágított hész szemébe. Elvérzett a vendéglői asztal mellett, válaszolta Jason. Szándékosan volt ilyen nyers, mert bosszantotta az orvos érzéketlensége. Méghozzá az utolsó cseppig, de vicc nélkül. Meghalt, az már szentigaz. Visszahajtotta a lepedőt héz fejére. Jasonnek minden önuralmára szüksége volt, hogy ne támadjon rá az orvosra, amiért ilyen érzéketlen tusko. De tudta, hogy csak az idejét pazarolná. Inkább kiballagott a folyosóra, és amíg elnézte az ügyelet nyüzsgését, azok az idők jártak az eszében, amikor még ő is bent lakó volt. Mintha rettenetesen régen lett volna, pedig valójában semmi sem változott. Harminc perc múlva Hayes testét visszagurították a mentőautóba. Jason is ment utánas nézte, hogyan teszik be a kocsiba. Nem bánjak, ha továbbra is magukkal tartok? kérdezte, bár maga sem tudta, mi indítja erre. Csak gyanította, hogy valamiféle sok hatása alatt cselekszik. Csak a hullaházba megyünk, mondta a sofőr, de legyen vendégünk. Amikor kiértek az udvarból, Jamesennek hirtelen az volt az érzése, mintha ugyanazt az elegánsan öltözött üzletembert pillantotta volna meg, akire az étterem előtt figyelt föl. Minden esetre furcsa gondolta, hogy ennek a férfinak is ugyanolyan spanyolos arca van. Még sohasem járt a városi hullaházban. Ahogy a tetemet begurították az össze-vissza karistolt, ütött kopott lengőajtónát be a tárolóba, azt kívánta, csak most se jött volna el. A légkör pontosan olyan kellemetlen volt, ahogy látatlanban elképzelte. A tágas raktárterem mindkét oldalán a háztartási hűtőszekrényekéhez hasonló szögletes, majdan fehér ajtók sorakoztak. A falakat és a padlót borító csempék már elpiszkolódtak, megrepedeztek. A teremben lévő sok-sok kerekes ágy némelyikén lepedővel letakart holtest feküdt, közölük nem egy véresen. A levegőben fertőtlenítővel vegyes halszak terjengett, de oly bűzösen, hogy Jason megpróbálta visszatartani a lélegzetét. Egy testes pirosposgás gumikötént és kesztyűt viselő férfi hész mellé, hogy a tetemet könnyebben áttegyék a hullaház egyik úcska piszkos ágyára. Aztán mindnyáján eltűntek a szükséges papírok kitöltéséhez. Jason ott áldogált a tetem raktárban, és azon tűnődött, milyen hirtelen ért véget hész, kiváló élete. Miközben elindult az ügyeleten tevékenykedő szolgálatosok után, képzeletében élénken felidőződött az a jelenet, amikor Daniel halála után útban volt a kórházhoz. Amikor fél évszázaddal ezelőtt megépítették a bosztoni városi halottas házat, az természetesen modern épületnek számított. Az irodákhoz vezető széles lépcsőkön fölfelé haladtában Jason észre is vett a belső tér kialakításában holmi egyiptomi motívumokat. De az épületet már alaposan megviselték az évek. Sötét volt, piszkos és a céljának sem felelt meg. Jason el sem tudta képzelni, micsoda rémségeket látott már ez a ház. Egy lepusztult irodában talált rá két mentősre és a pirospocsgás halottas házi alkalmazottra. Már elkészültek a papírmunkával, és ézőeket nevettek valamin, láthatóan nem zavarta őket a halál nyomasztó légköre. Jason felbeszakította a csevegésüket, hogy megtudja, bent van-e jelenleg valamelyik hatósági orvos. – Persze – válaszolta az asszisztens. – Danford doktornő, épp most fejez be egy balesetest a boncteremben. – Megvárhatom valahol ott a közelben – tudakolta Jason. Nem volt olyan állapotban, hogy bemenjen a boncterembe. – Van odafönt egy könyvtár, közvetlenül Demford doktornő szobája mellett. – A könyvtár sötét, dohos helyiség volt – Melyben a 18. századig visszamenőlegőrizték a bonzolási jegyzőkönyvek vaskos köteteit. De ami ennél fontosabb, volt benne telefon. Rövid töprengés után Jason úgy döntött, felhívja a Sörlit. Tudta, hogy már javában zajlik a vendégség, de gondolta, a nőt is érdekelni fogja a hír. Jason, Jason sikantott Shirley. Yes? – Jössz? Sajnos nem. Egy kis baj történt. Baj? Megrázó lesz, figyelmeztette Jason. Remélem ülsz. Ne cukkolj, kérte is a hangjában érezhetővé vált az akodalom. Alvin Hayes meghalt. Csend volt. A háttérből oda nem illő nevetés hallatszott be. Mi történt? Nem tudom biztosan, felelte Jason, hogy megkímélje a nőt a rettenetes részletektől. Valami belső szervi katasztrófa. Szívroham féle? Olyasmi, válaszolta Jason kitérően. Úristen, szegény ember! Tudsz valamit a családjáról? Kérdezték tőlem, de én nem tudok semmit. Én se sokkal többet. Elvált. Vannak gyerekei, de mintha a feleségénél maradtak volna. Csak annyit tudok, hogy valahol menhetten közelében laknak. Az az ember titokban tartotta a magánéletét. Ne haragudj, hogy most ezzel zavartalak. Ne hülyéskedj, hol vagy? A hullaházban. Hogy kerültél oda? Beszálltam a mentőbe, hész hullája mellé. Oda megyek érted. Nem fontos, tiltakozott Jason. Ha beszéltem a hatósági orvossal, beülök egy taxiba. Hogy érzed magad? Fogadta Shirley. Szörnyű élmény lehetett. Hát, voltam már jobban is, ismerte be Jason. A dolog el van döntve, érted, megyek. És a vendégeid Jason tiltakozással nem volt valami meggyőző. Bűntudatot érzett, amiért elrontja Sörli estéjét, de annyira nem, hogy visszautasítsa az ajánlatát. A ma esti emlékeivel végképp nem akart egyedül maradni. Tudnak vigyázni magukra, válaszolta Sörli. Hol vagy pontosan? Jason elmagyarázta aztán letette a kajlót, A kezére hajtotta a homlokát és becsukta a szemét. Elnézést szólat meg egy enyhe ír kiejtéssel lágyított mély hang. Maga Jason Howard doktor? Az vagyok, húzta ki magát gyorsan Jason. Egy testes alak lépett be a szobába, az arca széles volt, a szemöldöke bozontos, az óra nagy, a fogai szögletesek. Sötét haja vöröses fénnyel csillogott. Michael Curen felügyelő vagyok a gyilkossági csoporttól, kinyújtotta a széles kemény kezét. Miközben kezet fogott vele, Jason elfogta az idegesség a nyomozó váratlan megjelenése miatt. Észrevette, hogy a felügyelő a fejétől a sarkáig, majd a sarkától a fejéig végignézi, mint egy felméri őt. Mária rendőr beszámolója szerint ön az áldozattársaságában volt, mondta a felügyelő, és leült. Maga nyomozást folytat héz halále ügyében. Csak a szokásos, elég drámai jelenet lehetett, ahogy Mária rendőr elmesélte. Nem szeretném, ha a főnököm lecsapna rám, ha később adódna valami. Áha, értem már, mondta Jason. Ami azt illeti Kjóren felügyelő megjelenéséről eszébe jutott hész rögeszméje, hogy valaki meg akarja ölni. Bár a halálát szemmel láthatóan sokkal inkább természetes kor, mint gyilkosság okozta, csak most döbbett rá, hogy nagyrészt részt félelmek észtette arra, hogy elmenjen a hullaházba, és ellenőrizze a halálokat. Minden esetre föl a szokásos kérdéseket, közölte Kjóren felügyelő. Véleménye szerint számítani lehetett rá, hogy Hayes doktor meg fog halni? Úgy értem, beteg volt. Én nem tudtam róla, felelte Jason, ám bár amikor megláttam ma délután és aztán este is, volt egy olyan érzésem, hogy nem érezheti magát valami jól. súlyos szemhéja enyhén megemelkedett. Ezt hogy érti? Szörnyen nézett ki, és amikor ezt megemlítettem neki, be is vallotta, hogy nincs jól. Mik voltak a tünetei? kérdezte a nyomozó, és elővett egy kis jegyzettömböt. Fáradtság, gyomorpanaszok, általános rossz közérzet. Gondolom lázas lehet, de nem voltam benne biztos. E tünetekről mi volt a véleménye? Aggasztottak, ismerte el Jason. Mondtam neki, hogy jobb volna, ha az irodámban találkoznánk, s elvégezhetnénk rajta néhány vizsgálatot, de ő ragaszkodott hozzá, hogy a kórházon kívül találkozzunk. És vajon miért? Nem tudom biztosan. Jason aztán beszámolt arról, hogy Hayes valószínűleg paranoiás volt, és hogy állítása szerint egy fontos tudományos felfedezésre jutott. Miután Curen mindezt leírta, fölnézett. A tekintetében, mintha egy fokkal több érdeklődés csillant volna meg. Mit ért a paranója szón? Azt mondta valaki követi, és meg akarja ölni őt, meg a fiát. Mondta, hogy kicsoda az illető? Nem, felelte Jason. Hogy őszinte legyek, azt gondoltam, téveszméi vannak. Furcsán viselkedett. Úgy láttam, mintha a dekompenzálódás határán volna. De kompenzálódás ismételtek Jóran. – Ideg összeomlás, – mondta Jason. – Értem, – tért vissza Jóran a jegyzet füzetéhez. Jason figyelte, ahogy ír. Megvolt az a furcsa szokás, hogy időnként megnyalta a ceruzája hegyét. Ekkor megjelent egy alak az ajtóban, majd az asztalt megkerülve Jason jobb oldalára ment. Jason és a felügyelő felálltak. Az újonnan érkezett egy aprócska, legfeljebb 160 centis nő volt, dr. Margaret Denford néven mutatkozott be. Testi méreteivel ellentétben a hangja betöltötte az egész teret. Üljenek le, parancsolta, és rámosolygott ki orendre, akit nyilván jól ismert. Jason jó harmincasnak tippelte a nőt. Elnézte keskeny, finomvonású arcát két magasra ívelő szemöldökét, amely ártatlan kifejezést kölcsönzött arcának, és rövid, gyűrűkbe göndörödő haját. Ha ehhez még hozzászámította sötét és illedámas szabású ruháját a ráthüzött csipke gallérral, végképp nem tudta a képet összhangba hozni azzal a tényel, hogy Boston város egyik hatósági orvosa előtt áll. Mi történt? kérdezte a nő rögtön rátérve a lényegre. A szeme alatt sötét karikák húzottak, amiből Jason arra következtetett, hogy megállás nélkül dolgozhat, kora reggel óta. Kjörön felügyelő hátra lökte a székét, és hintázni kezdett rajta. Az egyik North Endi étteremben hirtelen meghalt egy orvos, láthatóan nagy mennyiségű hányt. Felköhögött ez volna a helyesebb kifejezés, szólt közbe Jason. – Hogy érti ezt? – kérdeztek Jóran felügyelő, egy zökkenéssel előre billembe. Megnyalta a Cerozája hegyét hogy bejegyezze a javítást. – A hányás azt jelenti, hogy az emésztőrendszerből jön – magyarázta Jason. – De az a vér a tüdejéből jött. Világos piros volt és habos. – Habos, milyen remek szó – jegyezte meg Jóran, majd jegyzett füzete fölé hajolva elvégezte a javítást. Gondolom, artériás vér volt, tette hozzá Danford, doktornő. Igen, azt hiszem, mondta Jason. Vagyis, nézett rájuk Curran. Talán megrepett az aortája, felelte Danford. A kezét összekulcsolta az ölében, mint ha te a délutánom volna. Aortának nevezzük a főverő eret, amely kilép a szívből, tette hozzá Curran kedvéért. Oxigéndús vért szállít a testbe. Köszönöm, mondta Kioren. Ezek szerint tüdőrák vagy aneurizma lehetett, folytatta fort. Aneurizmának nevezzük a véredény kóros kiöblösödését. Ezt is köszönöm, mondta Kioren. Nagyon praktikus dolog, ha észreveszik rajtam, milyen tudatlan vagyok. Jason agyában hirtelen felvillant Kalambo felügyelő Péter Falk alakításában. Megmert volna esküdni, hogy Jóran minden csak nem tudatlan. Egyetértve nem, doktor, nézett Danford egyenesen Jason szemébe. Én a tüdőrákra szavaznék, felelte Jason. Héc megrögzött dohányos volt. Ez fokozza a tüdőrák valószínűségét. Büntetre semmi nem mutat, igaz? kérdezte ki és súlyos alól fűrkésző pillantást vetett a hatósági orvosra. Danford doktornő kurtán felkacagott. Ha a diagnózis az, amire gondolok, csak a Teremtő követhetett ellene büntettet, vagy a dohányipar. Én is erre gondoltam. Kőrem becsukta a jegyzet füzetét, és zsebre vágta a ceruzáját. Most rögtön felboncolja? Érdeklődött Jason. Az Isten dehogy, kiáltotta Dr. Danford. Még ha volna rá valami nyomós ok. De nincs. Leghamarabb reggel kerül sorra, fél tizenegy körül, már fogunk tudni valamit. Ha akkor tájt ide szól telefonon. Kürrán letámasztotta az asztalra mindkét kezét, mintha fölállni készülne, ehelyett azonban így szólt. a doktor azt állította, hogy az áldozat abban a hitben volt, hogy valaki meg akarja ölni. Így van, doktor? Jason bolintott. Nos, szem előtt tartaná ezt az információt, miközben a boncolást végzi? A legnagyobb mértékben válaszolta Danford doktornő. Nagyon is odafigyelünk minden esetünkre. Ez a munkánk. És most, ha megengedik, szeretnék hazamenni. Még vacsorázni sem volt időm. Jason újra megkörnyékezte a hányinger. Nem értette, miképpen lehet Margaret Denford éhes, amikor hullák vagdosásával tölti a napjait. Erről Kjörön is ejtett egy-két szót lefelé haladtukban a földszintre. Fönajánlott a Gézőnek, hogy hazaviszi, de ő szabadkozott, mondván egy barátját várja, mire kimondta, már nyílt is a kapu, és belépett rajta sörli. Lám csak egy barát, kacsintott rá Kjörön, s azzal ott hagyta. Shirley megint csodásan nézett ki. A vendégfogadásra szűk, vörös sejem ruhába öltözött, Derekát széles fekete bőrő fogta át. Egész lénye ellenállhatatlan életerőt sugárzott, ami szöges ellentétben állt ezzel az egész lerobbant hullaházi környezettel. Egy már-már természet fölötti kényszert érzett, hogy azonnal elvigye innen, még mielőtt valami gonosz erő megérinteni. De Sörny nem hagyta magát sürgetni. Átolelve arcát Jason arcához érintve fejezte ki részvétét. Howard elérzékenyült. Maga is meglepődött, amikor rádöbbent, hogy úgy nyeldesi vissza a könnyeit, mint valami kamasz. Zavarba ejtő élmény volt. A nő hátralépett és egyenesen a szemébe nézett. A férfi halvány mosolyt erőltetett az arcára. Micsoda nap, nyögte. Micsoda nap, ismételte a nő. Van még valami dolgod itt? Jason a fejét rázta. Gyere haza, viszlek. És már vezette is kifelé, oda, ahol a BMW-jét hagyta a tilosban. Beszálltak, és a motor felberregett. Jól vagy, kérdezte Shirley, már a Massachusetts Avenue felé haladva. Már sokkal jobban. Jason Shirley élét nézte, hogy a város fel felvillanó fényei megvilágították. Csak kimerített ez a sok halál eset ha tehetnék bármelyikről is. Túl sokat vársz önmagadtól. Nem vállalhatsz felelősséget mindenkiért. Hész egyébként sem volt a beteged. Tudom. Egy ideig csendben hajtottak tovább, aztán megint sörli szólalt meg. Hészsel valóban tragédia történt, majd hogy nem zseni volt, és legfeljebb 45 éves. Egykorúak voltunk, mondta Jason, csoportásan volt az orvosin. Nem is tudtam, lepődött meg Shirley. Sokkal öregebbnek látszott. Főleg az utóbbi időben, jegyezte meg Jason. Elhaladtak a szimfoni hal mellett. Épp most érhetett véget valamilyen előadás, mert néhány fekete nyakkendős férfi lépkedett lefelé, a kapuhoz vezető lépcsőn. Mit mond a hatósági orvos? érdeklődött Shirley. Valószínűleg rák, de csak reggel fogják boncolni. Boncolni? Ki adott rá felhatalmazást? Nincs rá szükség, ha a hatósági orvosban felvetődik valami kérdés a halálesettel a kapcsolatban. Miféle kérdés, hiszen azt mondtad, szívroham végzett vele. Nem mondtam, hogy szívroham, azt mondtam valami aféle. Minden esetre úgy tűnik, hogy ők hivatalból felszokták boncolni a váratlanul elhunytakat. Egy nyomozó szabályosan kihallgatott. Szerintem csak az adófizetők pénzét pocsékolják, szögezte sörli, miközben befordultak balra a Bacon Streetre. Hová megyünk, riadt föl Jason? Hozzám. Még ott lesznek a vendégeim. Meglátod, jót fog tenni neked. Szó sem lehet róla, tiltakozott Jason. Nem vagyok társasági formában. Biztos vagy benne. Nem akarom, hogy emézd magad. Ezek az emberek meg fogják érteni. Kérlek, mondta Jason, most nincs erőm, hogy vitatkozzam. Csak aludni vágyom. Különben is néz rám, roncs vagyok. Oké, okay, ha úgy érzed, adta be a derekát Shirley. A következő sarkon balra fordult, majd a Commonwealth Avenue-n megint balra, és vissza a Bacon Hill felé. Rövid hallgatás után ismét megszólalt. Attól tartok halál a nagy csapás a klinikára. Számítottunk rá, hogy előáll valami izgalmas fölfedezéssel. Különösen nekem kínos a kiesése, mert én vagyok a felelős azért, hogy az igazgató tanács alkalmazta. Akkor te is fogadd el a saját tanácsodat, válaszolta Jason. Nem tarthatod magad felelősnek az ő egészségi állapotáért. Tudom, de próbáld ezt elmondani az igazgató tanács előtt. Ha így áll a dolog, akkor el kell mondanom neked valamit. Még egyéb rossz hírek is vannak. Hé, hey, szemmel láthatóan meg volt győződve, hogy sikerült egy valódi tudományos felfedezésre jutnia. Valami szenzációs felfedezésre. Erről tudsz valamit? Semmit az égvilágon, felelte Sörli ilyetten. Elmondta neked, hogy mi az? Sajnos nem, a Jason. Különben sem tudtam, higgyek-e neki, vagy sem. Elég furcsán viselkedett, ahogy finoman fejezzem ki magam. Azt állított, hogy valaki a halálát akarja. Gondolod, hogy ideg volt. Megfordult a fejemben. Szegény fickó, ha tényleg fölfedezett valamit, akkor kétszeres vesztesség érte a jegket. De ha valami igazán komoly dolognak jutott a nyomára, nem tudtok rájönni, mi lehet az? Látszik, hogy nem ismertett helyz doktort, mondta Shirley. A rettenetesen zárkózott ember volt, mind a magánéletében, mind a munkájában. Az összes tudományának a felét a fejében tartotta. Megkerülték a Boston Gardent, aztán végig azon a körforgalmi úton, ahonnan be lehetett jutni Bacon Hillbe. Ez a negyed Boston központjában van, jellegzetes téglával kirakott homlokzatú házai között egyirányú utcák futnak, amelyek igazi lidérc nyomássát teszik ott az autózást. A Charles Street-et keresztezve Shirley végighajtott a Vernon Street-en, majd bekanyarodott a macskaköves louis re Amikor Jason úgy döntött, hogy szakít a kertvárosi élettel, és megpróbálkozik a belvárossal, Szerencsére talált itt egy egyhálószobás, térenéző lakást. A a lakóházban a tulajdonosnak is volt lakása, de ő ritkában tartózkodott itt. Jiszenek tökéletesen megfelelt a hely, mert a lakáshoz a városban főnyereménynek számító parkolóhely is járt. Kiszállt a kocsiból és lehajolt a nyitott ablakhoz. Köszönöm, hogy értem, jöttél. Most nagyon rám fért. Benyúlt és megszorította sörli vállát. Sörli hirtelen kidugta a kezét, s a nyakkendőjét megragadva lehúzta magához Jason fejét. Hevesen megcsókolta, majd beindította a motort, és elhajtott. Jason ott állt a járde szegélyen, a gázlámpa fénytócsájában, és nézte, ahogy a nő eltűnik a Pinkney street -en. Aztán a kapu felé fordult, és keresgélni kezdte a kulcsát. Örült, hogy a nő betoppant az életébe, és most először kezdte fontolgatni egy igazi viszony lehetőségét.